Това беше втората идея, третата лекция, учението за Брахман, великото учение за духа на древна Индия, за което преди сме говорили. Който познава Брахман, той е с Бога. Той изоставя тази вселена. Световете са, брах, световете са прах. Брахман сияе високо над праха. Истината трябва да се почита като Брахман, т.е. като чист дух, като Бог. Целта на живота е единение с истината, която е Брахман. Избавлението се, се състои в това да успееш да се слееш с истината, която е Брахман. Брахман е създал равната с себе си Сатия, т.е. истината, чистата истина. Всеки имат харма, т.е. виш дълг към истината. Някой мисля, че имат дълг към много други неща: хора, семейство, народ, партия и така нататък. Не. Първият дълг е дълг към истината и към Бога. Нищо не може да ограничи истината. Тя е която ограничава, само свещеното има значение. Това, което те извисява в реалността, не са духовните практики и ритуали, а постижението на брахман. Всички видове обреди, ритуали и жертвени церемонии не постигат брахман. Всички без изключение те ще бъдат наказани. Това е падналия път. Такива хора нещастни напускат света. Истинско блаженство постига този, който излиза от света и познава Брахман. Брахман или Бог се познава само чрез откровение от самия Брахман. Тези опанишади, за които говорим, древните учители са абсолютно чисто учение, всяка мисъл е без недостатък. Защото тези учители са постигнали реализация чрез Брахман и там Брахман говори за себе си. Казват, човекът има три природи. Първа – нереална, иллюзорна. Втора – междинна, средна. И трета – пустотна, т.е. Истина. истината. Свободата е постижение на собствената истинна природа. Който познае Брахман, прекратява съществуването на сътвореността. Т.е. който познае Бога, това е края на света. Защото в Брахман няма свят. Светът е само една видимост, една иллюзорност, която се представя за съществуване. Светът е само видимост, но той не е реален. Иллюзията е способна да скрива реалността или да я изкривява. Когато човек придобие истинското знание за Брахман, той ще познае своята реалност. Тогава невежеството изчезва и Брахман се явява като единствената истинна реалност. Свободата е състояние на освобождение от невежеството. Свободата е осъзнаване на Брахман. На това, което е било забравено в телесното съществуване. Цялата Вселена е резултат на Авидия, т.е. на незнание. Тя е само излъчване от Брахман, а истинския Брахман е вглабен и скрит навътре. Когато се познае Брахман, Авидия, т.е. Вселената или невежеството, изчезват напълно. Душата е реална и нереална. Тя е реална, когато опората е брахман. Тя е нереална, когато опората е тялото и света. Върховното изречение е методът, средството за познаване на брахман. Казвал съм го и преди Ахам Брахма Асми. Аз съм дух. Всеки, който повтаря тази формула според великия учител върхът на древноиндийската мъдрост и или само Ом. Това, разбира се, милиони пъти. Това постига освобождение и от сътворените светове, и от несътворените, защото Брахман е по-дълбок. Това изречение, аз съм дух, унищожава корените. Ще обясня. Унищожава и злите и добрите карми, защото и доброто е невежество, и злото е невежество. Любовта е нещо съвсем друго. Унищожава всички натрупани действия, който постоянно изучава върховното изречение. Аз съм Брахман. Той ще бъде очистен с огън, с вятър, с слънце и с дух. Тези, които знаят истината, са безмълвни. Изречението Аз съм брахман или Аз съм дух, това изречение постоянно пролива поток от нектар. Без изключение. Истината е безмълвие и брахман я открива вътрешно. Безмълвно. Много просто. Истината е неговата природа. Това, което трябва да се търси най-скъпоценното, най-съкровенното, най-тънкото, това е брахман, това е чистия дух, това е Бог. Брахман е вечно несътворена реалност. Този брахман, казва Яжнавалкия е по-скъп от сина, когато обяснява на царя, царя Мадрец. Знайте онази случка, нека да я припомня преди да продължа. В миналото имало царя Мадреци. Този цар Мадрец събирал духовните хора, най-напредналите учители и казвал: Кой ще отговаря на моите въпроси, понеже те знаят, че е Мадрец, настръхвали? Яджнавалкия казва на ученика си: Казва, който ми отговори на въпросите, ще му дам хиляда крави. Яджнавалкия казва на ученика си: Взимай кравите и тръгвай, аз ще говоря. Другите му се сърдят, но той казва: Защо тогава не искахте думата? Понеже е изхожда от Брахман понеже е станал чист дух в миналите животи, той се осмелява да говори така и после царя му се покланя. Нарича го високо почитаеми. Неговите ученици са били главните му ученици ядрото от Светети Мадрец нагоре. Изнася много дълбоки истини, част от тях съм ги изнасял, други тук казвам малко и след време ще продължим. Но той казва, на царя, който почита Брахман като най скъпоценното като дух, то този дух в човека никога не умира. Казва, Брахман е по-скъпо цена от богатството от света и от всичко останало. Той е най съкровеният Акаша или прасветлината, тя е създадена от него, тя е излъчена от него и той е ръководи. Акаша е прасветлината и тя се намира вътре в сърцето. И в тази Акаша се отразява истината за Брахман. Истинският човек се състои от Брахман, т.е. дух, пълнота и безмълве. Казва, световете са погиващи, Брахман винаги сияе на тях. Брахман е винаги достоен за почет. Брахман в човека е амрита, безсмъртната енергия, наречена еликсирът на живота. Истинското познание на Брахман е прекратяване на действието на злото. Значи, който е познал Брахман, той е неспособен на зло и на най-малкото зло. Говорим за микроскопично зло, някъде изгънките на съзнанието. Няма такова нещо този, който е познал Брахман защото осъзнава на всяка крачка Бог. Злото е присъщо на иллюзорната реалност, не истинната. И Аджинавалкия казва, в твоята държава, царю, нямат никакво значение всичките и красоти и цялата и природа. Същественото в твоята държава е само Брахман. Красотите си отиват, Брахман остава. Не търси красота в света царю. Красотата е във вечния Брахман. Всяка красота обяхва, но Брахман вечно цъфти и тържествува. Който познава това истинско познание, красотите за него изчезват. Държавите изчезват, царете изчезват. Но Брахман е непоклатим. Без Брахман Красотите са иллюзия, иллюзия, държавите са иллюзия, царят е иллюзия. Само Брахман е реален. Истинното е Обрахман. Брахман царю е великата тайна в човека. Няма нужда от манастири и храмове. Има нужда само от единство с Брахман. Брахман е първородна тайна. Брахман живее в свободата. Брахман е мед за всички същества.